Eu simt că Dumnezeu ne va duce pe un tărâm nou și uh, următorii ani vor fi mai buni decât cei care au fost. Amin? În primul rând, că eu am un ajutor în lucrare cu tinerii, nu mai suntem unii. Zice că unul pune o mie, doi pune zece mii. Așa că imediat cum a venit Mona, deja exponențial creștem. În putere vreau să zic, nu e așa? Deci unul pune o mie, atât am putut eu. Doi pune zece mii, așa că e mai bine doi. Așa că Domnul a lucrat ca următorii zeci ani uh, să fiu căsătorit. Nu mai is alone. Interesant. Deci după 10 ani, domnul dă, după ce slujește deja în biserică, domnul dă soție. Incredibil. Bun. Deschideți la Josuă, Josuă, capitolul 18. Josuă, capitolul 18. Josuă capitolul 18. Și înainte ca să, înainte ca să citim de acolo, după ce ați deschis, aș vrea să continui să vă spun despre lucruri care nu le-am fi știut dacă nu le-am făzut în filme. Vă place ediția asta? Deci numai în filme vezi chestii de-aștea. că dacă un geam mare este vizibil, nu va dura mult și cineva va fi aruncat prin el. Nu știu dacă știți, dar ce că geamurile unde, prin care intră oamenii în filme sunt făcute din zahăr cristalizat. Interesant. de când vedeți că trece cineva și îi mănâncă un pic de sticlă, îi zahăr, e bun. Fie trebuie ce mai vezi în filme, numai filme. Când plătești taximetristului suma, nu te uita la pormoneu în timp ce iei bacnota. Ia una la întâmplare și dă-i o taximetristului. Întotdeauna va fi plata exactă. Nu, nu vezi nici atât la fel că îi res sau ceva. Lasă. Bun. Bucătările de acasă nu au întrerupător de curent. Când intri în bucătărie noaptea, ar trebui să deschizi frigiderul să folosești lumina lui. Nu-i e așa în filme? Tot timpul așa se întâmplă. Mamele întotdeauna gătesc câteva ouă și pâine prejită pentru familia lor în fiecare dimineață, cu toate că soțul lor și copiii niciodată n-au timp să mănânce dimineața. Așa e în filme. Mașinile care sunt lovite întotdeauna explodează. Numai filme. În realitate... Așa, șeful poliției întotdeauna îl va concedea pe detectivul cel mai bun Sau îi va da 48 de ore ca să-și termine cazul În filme Ț Țăranii medievali au dinți perfecți <ră> Ți-mi când a jucat într-un film Asta, când a jucat Ștefan cel Mare Cine a jucat pe Ștefan cel Mare la noi? Nu știu cine Florin Piersi Nu știu cine a jucat Florin Piersi Nu fiți atenți Au uitat să dea ceasul jos Și în film dacă vă uitați Au rămas ceasul lui acolo Nu știu în care film Tot în filme vezi este asta Nu este necesar să spui bună sau la revedere Când începi sau să frășești o conversație la telefon Nu vezi întâmplă Pac, Închide Bun, după aia Chiar dacă conduci pe o stradă perfect dreaptă Este necesar să întorci vonalul De la stânga la dreapta și invers Tot la câteva secunde Mai ales la filmele ale vechi. Era, era tare. Și ultima, toate bombele au un mecanism electronic care afișează cifre mari, ca să știe exact când va exploda. Tot timpul. Tot timpul, toate bombele. Numai alea, în realitate, nu știe nimeni unde îți, știi? În restul, în filme, tot știu eu și le văd. Bun. Ați găsit Iosua. Mergem la Iosua. Iosua, capitolul 18, versetul 2. Iosua, capitolul 18, versetul 2. Spune așa. Mai rămâneau șapte seminții ale copilului Israel care nu-și primiseră încă partea de moștenire. Iosua a zis copilului Israel, până când vă veți lenevi să mergeți să luați în stăpânire țara pe care v-a dat-o Domnul Dumnezeul părinților voștri? Până când vă veți lenevi? Până când? Și deschideți la Evrei în Noul Testament. Mergeți în Noul Testament. Evrei 6 cu Evrei 6 cu 12. Eu nici știut că am voruit biserica după teologia lui Swigley, pereți albi, super. Dar acum când o renovăm, nu știu după ce teologie o să renovăm, că să aibă ceva culoare. Evrei 6 cu 12, ați găsit Evrei, cam pe la sfârșitei, treceți de 2 Timotei, de Tit, spuneți goodbye lui Filimon și ajungeți la Evrei. Evrei 6 cu 12, spune așa. Așa încât să nu vă leneviți, ci să călcați pe urmele celor ce prin credință și răbdare moștenesc făgăduințele. Așa încât să nu vă leneviți, ci să călcați pe urmele celor ce prin credință și răbdare moștenesc făgăduințele. Aș vrea să continui să vorbesc despre subiectul care l-am început vinerea trecută și cu l închei. A doua parte și partea finală și anume e timpul meu acum. E timpul meu acum partea a doua. Și aș vrea să te întorci la vecinul tău să-ți spun următorul lucru Ți-a mai spus săptămâna trecută? Spune Ți-a mai spus săptămâna trecută? Spune Ți-a mai spus săptămâna trecută? Și îți mai spun acum Spune vină. E timpul meu acum E spus Întoarce-te la altcineva Ți-a mai spus săptămâna trecută? Și îți mai spun acum E timpul meu acum Amin? I-a spus la toți, hai să ne rugăm și uh, începem. Doamne, să mulțumim pentru seara asta, să mulțumim, Doamne, pentru că ai lucruri bune pregătite pentru noi, îți mulțumim, Doamne, pentru că, Doamne, Tu ai pregătit lucruri faine anul ăsta școlar și îți mulțumim pentru schimbările care Tu le aduci și îți mulțumim, Doamne, că Tu vei lucra, Doamne, și biserica va crește, tineretul va crește și împărăția Ta se va extinde, asta e mai important, Doamne, și îți mulțumesc pentru fiecare tânăr care e aici, care vine, Doamne, de a 1 Ena oară și cei care, Doamne, pentru, care sunt pentru prima, a doua oară, a treia oară, îți mulțumesc că fiecare ai vei vorbi Și în seara asta fiecare va pleca de aici înțelegând care a fost mesajul tău pentru ei. În numele Lui Iisus, mă rog, și te o să te ne răspundă, amin. Amin. Dacă te-ai uitat pe Yahoo, câți mergeți așa periodic pe Yahoo? Yahoo, mergeți pe Yahoo mână sus? Dacă te-ai uitat pe Yahoo, ai văzut ceva interesant pe Yahoo zilele așa? Îmi place uneori să mă uit la articolele care le prezintă. Și înainte, dacă vă aduci aminte cum era Yahoo Old Version, Era singură, un singur articol care prezenta și treбва să citești de la o mică poză că nu știu înțelegam de ce o face așa de mică. Văd, îmi aminte de Yahoo Old Version, nu văd asta aminte, ați uitat. Era acum posibile un pic mai mari și cei faini e că poți să poți alege din 48 de articole care ți place mai mult. Și era un articol care au apărut și uh, uh, uh, revista Forbes o, editat acum cumva primii 400 de bogați din America. Cât ați văzut ceva articol despre asta pe Yahoo? Deci, toți. Bun. <laughs> Doi, trei. Bun, deci nu v-a interesat. Eu m-am uitat așa și uh, am văzut ceva interesant. Și de obicei, când dai acolo, acum pe primul, cel mai bogat american, iar figura lui Bill Gates, uh, al doilea lui Warren Buffett, ăsta are 50 ceva de ani, Warren Buffett, 80 de ani. Și uh, citeam de ăsta, al doilea cel mai bogat, Warren Buffett, că el deja le-a spus familiei lui că după ce moară el, el vrea ca toată averea lui să fie dată la organizații non-profit, la să fie dată caritate, în timp de 10 ani. Deci toată să fie folosită, dată. Deci nu-i nu, nu lasă la copiii lui, deja au, au ei destul copiii lui. El vrea ca în 10 ani după moartea lui, toată averea lui să fie dată. Și are câteva miliarde de dolari. Bun, și am trecut, el era numărul 2, ce așa mai departe, Și pe locul 35, în America, este o persoană care, câți dintre voi aveți 26 de ani? 26. Dani, singur din sală care are 26 de ani, singurul din sală care are 26 de ani, credibă, ma Dane. asta e Dani, în tot tineretul unul singur, 26, today is your day. Pe locul 35, în lista celor mai bogați americani, apare un tânăr de 26 de ani. Cu 6.9 miliarde de dolari. Vă spun ce înseamnă. Îl bagă în buzunar pe Gigi Beacali și pe Țiriac împreună. Și duce la plimbare. 6.9 miliarde de dolari valorează tipul ăsta. 26 de ani. Deci nu un milion de dolari. Nu două milioane de dolari. Cu toate că când auzim de milioane de dolari, ne... avem piele de gâscă, gâzcă. Nu știm cum să-i numărăm atâția bani. Milioane. De... El nu vorbește despre milioane vorbește, 6.900 de milioane de dolari. Asta îi averea lui, la 26 de ani. O fi zis, o moștenito. Nu o moștenito. E self-made. S-a făcut singur. Miliardar. 26 de ani. Poate minte, cine-i tipul ăsta, mă? Hai să vă spun ceva. Acum câți ani, Vrem cu niște colegi al lui de la Harvard a nici nu a terminat Harvard S-a de Harvard A început A început Ceea ce probabil Ai intrat și tu pe el Facebook Facebook Numele lui Mark Zuckerberg Așa îmi place să zic Zuckerberg 26 de ani, 6.9 miliarde de dolari. 26 de ani. Ce mai vrea omul ăsta de la viață? Ce mai vrea să realizeze? Să-l detroneze pe Bill Gates la 26 de ani? Are 6.9 miliarde de dolari. Dar valorează tipul ăsta. De De ce? Pentru că are 24% din acțiunile Facebook. 24%, nici nu are tot. Are 24% din acțiunile. E unul din fondatori. 6.9 miliarde. Incredibil. La vârsta asta, tipul ăsta, din punct de vedere omenesc, asta are tot. 6 Știți câți users are Facebook la ora actuală? 500 de milioane dintre voi Să-ți acolo pe Facebook Că și eu cu soția-s acolo 500 de milioane de users Așa că imaginați-vă că cineva vrea să facă reclamă pe Facebook Cât trebuie să plătească Pentru că sunt 500 de milioane de oameni care o să vadă reclamă Băiatul ăsta 26 de ani, cu niște copii, s-au jucat niște băieți de la Harvard. Hai să începem Facebook. Oricum, interesant e faptul că părinții lui îi vrei. Ce zici, Ligea? Îi se vrei părinții lui. Deci zice că moștenește așa ceva din semânța lui Avram, să zic niște idei. Dar fiți atenți ce-i tragic. El se declară ateu. declară ateu. Ce se spune, spune Biblia despre oameni care se declară atei? Ce nebunul zice în inima lui nu este Dumnezeu. Cu toată a știință. Încă a început programarea în clasele 5-8. A început programarea și facem făcut jocuri și din clasele 5-8. A știință, atâtea știe băiatul ăsta se declară ateu. Puteți să pune poza lui jos. Kjær puteet s-o pune jos. <laughs> nu merge. Er <laughs> i același timp, in timp bani. Prens Facebook, in China, o tønere, se-ntorcee la Dumnezeu. Chinezoicå. Și Ci citește pasajul din Matei, la sfârșit, trimiterea lui Iisus. Mergeți în toată lumea și faceți uceniști în toate neamurile. Botezându-i numele Tatălui a Fiului și a Sfântului Duh. Și atât că eu sunt cu voi. Și își dă că națiunea China, atâția chinezi acolo nu-L cunosc pe Iisus Hristos. Își dă seama că nu are voie să propovă propovăduiască în mod liber, Evanghelia, pentru că nu îi permită legea statului. Statul împotriva creștinismului, persecută. 16 ani are tipa. Asta era cu câțiva ani. 16 ani. Pe când Mark Zuckerberg își făcea miliardele. Aceasta tânără le-a întrebat pe Dumnezeu, Doamne, ce vrei ca eu să fac. Nu ce vreau eu să fac, nu ce cred eu că aș fi bună. Ce vrei ca să fac pe acest pământ? Dumnezeu i eu spus, propovăduiește Evanghelia și ridică ucenici. La vârsta de 16 ani, această tânără, asta făceam, 16 ani, o chinezoică. Cine are 16 ani aici? 16 ani. Lois, hai în față. Lois are 16 ani. Pentru că trebuie să vizualizați O fată ca Lois, în China, la 16 ani, începe biserici underground. Adică nu cu autoritatea, autorizație, underground. Nimeni nu știe, în afară de credincioși, că există. Fătiță de vârsta e. În timp ce Mark Zuckerberg se pregătește să cucerească lumea financiară, Această chinezaică care numele ei trebuie să rămână anonim ca să îi se protejeze identitatea. Ea strânge oameni în împărăția lui Dumnezeu. La vârsta de 16 ani are 100 de mii de oameni pe care e ucenicizează și de care e responsabilă. 100 16 ani. Asta era ani. 100 de mii. Noi vrem 10 mii să umplem stadionul Ia 100 de mii la 16 ani. Autoritățile? Stai. Autoritățile se nervează pe ea. Aude despre ea. Când deja strânge 100 de mii și toți oamenii vorbesc, își și spion prin biserici și o prind. Și vor să o moare. Și o bagă într-o morgă. Pe chinezoaica noastră. Și speră că în acea morgă unde era frig să moară înghețată. Ian Morgan începe să se roage. Și sistemul de condiție, de air conditioning, se strică. Și începe să se roage pentru morți. Și unul în vie. Și cine era responsabil, cine era polițaiul sau cine era acolo, îl vede, era un geam. Vede că pune capul un fost mort. Leșină. Și mortul fost un mort, deschide ușa și în spatele lui chinezoica de 16 ani care s-a rugat pentru el. Și a ieșit afară. Și a continuat să vesească Evanghelia. O să... O fată ca Lois. Întâi ce Mark Zuckerberg construia Facebook și se gândea cum să se facă bogat o tândără de 16 ani chinezoica și se gândea cum poți să l-ascult pe Dumnezeu și să planul Lui pentru viața mea. Eu n-am zis că e rău să câștigi bani, eu am zis că ce vrea Dumnezeu ca tu să faci ar fi întrebarea importantă pentru tine. Dacă ar fi, de exemplu, astăzi să se încheie lumea, astăzi să vină sfârșitul, cine credeți că ar fi mai bogat când totul este zis, când totul este făcut? Zuckerberg cu Facebook vor arde pentru că ce are? Are un network calculator Și-i network care va arde. Știți ce are chinezoică de 16 ani? și, -și ce are ea? O sută de mii de suflete în cer. Aia vor rămâne veșnică. Ai o investiție care nimeni nu poate lua. Banii? Poate să se duc odată. Investiția în oameni? Niciodată. Pentru că în spatele ei, când va merge să dea față în față cu Iisus, pe care l-a proclamat în China și îl proclamă și acum, în spatele ei, spune tată, de am ascultat și-am adus pe ăștia 100 de mii în spatele ei. Și asta a fost acum câțiva ani. Zuckerberg berg? va merge și el în fața lui Dumnezeu. 26 de ani! Ce va zice el? Am crezut că nu există. Biblia spune, nebunul zice în inima lui nu este Dumnezeu. Adică te uiți la tot ceea ce am creat Și zici că nu există un creator. A cine crezi că le-a făcut toate așa? Cine crezi că te-a făcut pe tine, Zuckerberg? Ce-i înțelegi doi ochi și păr creți? Cine? E timpul tău acum. E timpul tău nu să câștigi milioanele. E timpul tău nu să apar pe 400, Forbes, sau la capital top 300. E timpul tău să faci ce Dumnezeu te-a chemat să faci. E timpul tău. Și-s două lucruri care le poți face. Or vei urma inima ta și ce vrei tu, cum a făcut Zuckerberg, și să-l negi că există Dumnezeu și să-ți faci treaba ta. Sau vei merge cum a făcut această fată de 16 ani și vei întreba pe Dumnezeu, Doamne, ce vrei să fac acum? Ce vrei să fac acum? Și să faci ce te-a chemat să faci? Asta mă duce la pasajul nostru și timpul se scurge. Și în pasajul nostru, poporului Israel a trecut Iordanul. Țara lor promisă era Canaan. Venise din Egipt, unde erau robi, știți, pe hartă. Egipt e aici și or trecut mare roșie, ori pribergi prin pustie și urma să intre în țara Canaan. O trecut Iordanul, era sub conducerea lui Iosua. Și acolo în Canaan, țara promisă, Dumnezeu le dă țara, dar le spune, cuceriți cetăți. Adică nu ți-o dau mură în gură. Trebuie să cucerești cetăți. Și de multe ori vorbim despre țara promisă. Eu, eu unul, și vreau ca fiecare dintre voi să intrați în țara voastră promisă. Și trebuie să trag să vă zic ceva. Țara voastră promisă nu-i în cer. Nu aia e țara voastră promisă. e răsplata pentru ceea ce ai făcut aici pe pământ. Țara ta promisă e aici pe pământ. Unii cred că trebuie să moară și atunci vor moșteni țara promisă. Și cântă despre țara promisă. Nu fac nimic aici pe pământ, dar cântă. O, ce bine va fi! Cu aleșii Domnului acolo sus pe nor Vom sta și ne vom bucura Și aia se crede că țară lor promisă Dar nu adevărat Pentru că în, în Vechiul Testament Poporul Israel O trebui să doboare giganți În cer Nu trebuie să doboare pe niciun gigant Țara ta promisă e aici pe pământ Nu e în cer. e răsplată pentru ceea ce ai făcut. Voi primi acolo. Și va fi extraordinar. Și abia așteptăm. Și acolo vom primi lucru de făcut. Dar țara ta promisă e aici în, cer. Aici, aici în cer. Aici pe pământ. Aici e țara ta promisă. Amin? Și ei au trecut râul Iordan. Cănan era țară lor promisă. Acolo Fiiți atenți, că e interesant aici, vedeți toate conflictele respective care se acum între evrei și uh, care ius acolo arabii respectiv, palestinieni. Dumnezeu a declarat, m-am scârbit, spune, de cine locuiește în Canaan, m-am scârbit de ei. M-am scârbit datorită păcatelor lor și o chemam poporului Israel, merge și bateți-i. Mergeți și cuceriți țara asta pentru că eu m-am scârbită ei și Dumnezeu a spus, nu mai dau canariții, îi dau poporul Israel, asta e țara voastră, datorită păcatelor, canariților. Așa că Dumnezeu spune ok, acum mergeți și cuceriții, mergeți și bateți-i, de multe ori credeți că țarna ta promisă o să vină așa, de la sine, nu o să vine de la sine, trebuie să te lupți pentru ea. Așa că eu au trecut Iordanul, hai să vă pun ceva, știți ce înseamnă Iordan? Definiția Iordanului, vă spune ce e, moarte. Iordan egal moarte. Moarte. Când vii vi la Iisus Hristos și vrei să intri în țara ta promisă, trebuie să mori. Iisus a spus în mătălucă, că vine la, vrea să vină cineva după mine, să se lepede de sine, adică să mori tu, ce vrei tu. Mark Zuckerberg, dacă s-ar fi întors la Dumnezeu, ar fi mers înaintea lui Dumnezeu și ai spus, spus, Doamne, eu aș vrea să construiesc Facebook, dar nu voia mea, ci voia ta să se facă. i e bine să fac Facebook-ul ăsta. Vrei asta? N-a mers. Nu l-a întrebat pe Dumnezeu. Mers a făcut în continuare. Și a declarat, sunt ateu, ne există Dumnezeu. Dar noi ca și creștini, eu la acu' 20 de ani, m-am pus jos pe genunchi, în camera unde cum am mă rog, eu de mea de rugăciune. Să-mi Doamne, am 12 ani, cât știu eu acum, știu un lucru, nu vreau să fac ce vreau eu, vreau să fac la ce m chemat. Nu vreau să strâng eu avere, că toată lumea e acum, care e mai bogat? Cum faci business, cum să faci comerț, cum să te îmbogățești mai mult? Tot, de ca și cum asta e important în viață. Să vină înainte Dumnezeu, să spui, Doamne, apropo, Dumnezeu vrea să ai din destul. Ca să fie o binecuvântare și pentru alții. Numai tu să mâci mere, îți dai și la alții mere. Înțelegi ideea? Numai tu să mâci banane, mă ne dai și la alții niște banane. Din prisosul tău. Iordanul înseamnă moarte. La unde a fost Iisus botezat? În Iordan. În Iordan. Pentru că Iordanul înseamnă moarte. Pentru că atunci când intri în apă botezului, mori față de păcat și ești viu față de Dumnezeu. Mori față de stilul tău vechi de viață și când ești afară, ești nou pentru Dumnezeu, ești de nou o făptură. Iordanul te prezintă moarte. Eu am trecut prin acolo. Eu am trecut prin Iordan. Am trecut Iordanul și am spus nu ce vreau eu, ci ce vrei tu, Doamne. Ce eu vă spun un lucru. Dacă n-aș fi trecut Iordanul și am, am fi ajuns în America și oportunitățile care mi s-au oferit acolo, dacă n-aș fi trecut dacă n-aș fi murit eu, nu eram aici. Nu stăteam pe strada Nufărului, într-un bloc, unde parcă tot timpul dau clor pe casa scării. N-aș fi, fi fost aici. Aici. A n-aș fi trecut Iordanul, am intrat în Iordan și am murit față de ce vreau eu. Și eu îmi spun un lucru, îmi place țara promisă a lui Dumnezeu. La început, când o vezi, se pare, M o să-mi placă, când intri ea, uf, Pentru că asta e fost creat să faci. Dumnezeu știe la ce te chema să faci. Ce fiți atenți, poporul Israel, trec Iordanul, îl sunt în țara promisă, acum fiecare seminție, sunt 12 seminții, fiecare seminții trebuiau să cucerească terenul lor. Cum ar fi în România. Băi, tu, Manase, tu cucerește țara românească. Tu, Moldova, înțelegeți? Deci așa au împărțit Cananu. O trecut un an, Ruben, seminția lui Ruben și Gad, erau dincoace de Iordan. Și o să vorbim despre asta imediat. Ei s-au mulțumit dincoace de Iordan. Iuda și Efraim și cealaltă jumătate din Manase, fiii lui Iosif, ori primi deja moștinirea și erau șapte seminții care stăteau. Stăteau și se bucurau de moștenirea fraților lor. De ei nu intrau în moștenirea lor. Și vine Iosua și le zice, de ce neviți Vă de ce leneviți? Mergi și intrați și voi moștenirea voastră, în țara voastră promisă. Pentru că ce cele șapte seminții, celălaltă care au rămas, stăteau. Ierau invitați la Efraim acasă, la prietenii lor, hai la Manase, avem de mâncare, suntem chiriași, e bine aici. De ce nu cuceriți voi țara voastră promisă? Tu... Laura, să vezi pe an că ea își cucerește țara promisă. Tu să fii mulțumită cu ea își cucerește. Tu? Și eu aștept cu aici. Cum ești cu ea? Tu ai țara ta promisă. Ea are țara ei promisă. Otii are țara ei promisă. Tu, Alex, ai țara ta promisă. Ne bucuram că unul își cucerește țara, dar e timpul tău acum. Tăt vecinul cucerește țara lui, dar tu? Tu ce faci? Tu tot vii pe la mine acasă și mănânci, dar tu nu faci mâncare și tu odată timpul să mă iei la tine. Înțelegi ideea? Îs trei motive, și cu asta încheiem, trei motive de ce tinerii nu intră în țara lor promisă. Și vedem aici din cele șapte seminții. de Ce ce o ținu pe ei să nu intră în țara lor promisă? Ei le neveau. Trei motive de ce nu intră tinerii în țara lor promisă. Adică afli ce Dumnezeu te-a chemat să faci și tu tot stai pe tușă. De ce? Tre motive de cetineri noi întränzara lor promisor. Primul motiv este pentru că li se pare că e dificil. Dificil. Și se trebea să se facă semințiile acestea ca să cucerească terenul lor. Voi știți cum erau acolo? Ca nomadereau, cu erau să cu corturi treiau, cu turme. De mai era destul de dificil, mai era, era ok unde erau, era dificil să gândească, mă, trebuie să cucerim țara aia, regiunea respectivă, ah, trebuie să ne batem. Când trebuie, știți că lupta nu-i ușoară, trebuie să te pregătești pentru luptă. Erau cam relaxați, au trecut un an după ce a trecut Iordanul, erau mai relaxați un pic, s-au mai bătut încă, s-au bătut cu ceilalți, tot poporul, dar când era vorba ei să meargă, Când noi, de exemplu, noi ca tinele luăm teritoriul noi, vii și tu. Uh, yeah, vii și eu. Dar când ești tu să iei teritoriul, tu, țara ta promisă, uh, mai e greu. Deci e că e dificil. E dificil. E dificil să-ți muți toate turmele. Ma când vă la Oi. Noi am, mers la... noi am mers, de exemplu, la Brădețel și în drum spre Brădețel, am întâmpinat o turmă de oi care greu a trecut pe lângă noi și-a Oi erau să capre? Oii. Și un măgar era acolo. Dar îți seama, ăștia, imaginea, ăștia erau sute de mii de oameni și este era un singur, un singur păstor era acolo. E dificultate să muți toate turmele aștia, să ai tot felul, câinii, hai băi, hai băi, să aduni toate turmele. Nu-i ușor. După aia, să te gândești că mai ai și o soție care... Trebuie să se să-și facă machiajul dimineața și nu poate merg când vrei tu. Trebuie să, stai să se aranjeze, nu poți. Cum să mă duc așa, mă vede de lumea? Stai un și stai cu ea. Ei copiii care mai trebuie să meargă, să-și mai cumpere un, ăsta, un turbo, un gumă de-asta turbo, că să facă balone. Deci nu poți să mergi în ritmul în care vrei tu, e mai mult e dificil. E dificil. După aceea trebuie să tremiți spioni, să vezi cum e cetatea, să deseneze, să face o strategie de luptă, e dificil. Mai ușor stai. Vezi, de multe ori când oamenii îți leneși, nu e vorba că e ceva în spatele leneviei, de ce stau? Și oamenii, bă, ce leneșești. Păi îi leneși pentru că are una din aceste probleme, ori crede că e dificil. Te trimite mama, stai pe televizor, stai la televizor pe pe televizor. Stai pe canal 5 te la televizor, nu? Ești ești încă picioarele sus pe perină, înțelegeți? Cu telecomanda în mână, semințele ești aici pe burtata ta. Eh și zice mama, cu cheamă Duitegunoio acum. Păi e dificil, până pui semințele jos, până pui înapoi telecomanda, până îți găsești înapoi locul în canapea, e dificil, că asta nu fie dificil. Și de ce nu mergi? Pentru că și mamei, ești leneș, nu ești leneș, e dificil, mami. Crezi că e dificil? Asta e problema. Dumnezeu vrea să învețe un instrument. Când auzi pe Adi și spunea, adică am cât repet și cât o el, o, atâtea ore... A, ah, e dificil. Alt instrument mai ușor, ceva fluier, ceva, nu avem. Și mulți, nu că e natura ta să fii lenești, dar crezi că e dificil și deci mai bine te relaxezi, că orică e greu. E greu și din cauza dificultății, vedeți, mulți, mulți în ultimul timp s-au înscris, de exemplu, mulți cântă la chitară, la bass și a mai departe, dar prea puțin au început la pian. Știți de ce nu-s mulți la pian? Că e greu. Dacă era ușor, aveam toți, erau pianiși la la actuală. Nu prea văd că o mulți vin la Ligia îți câteva persoane, nu zic că nu dar nu îi o turmă, nu se zic așa. Pentru că e dificil. Cât ani Ligia, de câți ani, câți ani, nici nu zic că n-are rost, că se că, Așa de mult. Tamburină, unde aveți o tamburină? Repede tu la tamburină. La conga. Un conga ce vă badă e dificil. Vână la mine cineva și mi-a zis, Teda, și eu simt că Dumnezeu mă cheamă să fiu lider, un, simt că mă cheamă să fiu păstor, într-o altă localitate a bisericii, Salem, unde o să începem. Simt asta și am spus, începe să citești două cărți pe lună despre lucrurile aștia ale Lui Dumnezeu, ce vrea Dumnezeu despre conducerea bisericii. Două cărți pe lună. Fuh! Am vorbit că e ultimată, tot la prima carte. Dice? Că e dificil. E dificil. Nu e ușor. Mi-aduc aminte, când eu eram, aveam 13 ani, 14 ani și am prins chemarea Dumnezeu pentru viața mea și colegii mei și prietenii mei, hai la basket, hai să jucăm. Era dificil să stau acasă și să-mi fac studii biblice la 14 ani. Nu era ușor. Dar doar pentru că e dificil. Nu o să în țarata promisă? Doar că e dificil. So what? So what dacă e dificil? So what? Nimic nu vine ușor, totul are un preț. Totul are un preț. Uvri vecinul meu la mine. Am intrat, că nu știu, teat acolo vreo să nu știu șans. Și-o văzut plantele mele. Ioi zice, ce ai făcut aici? Zice, tu l-ai între cupă, taică-tă la agricultură. La alt fel de agricultură. ei, zice, tu faci cam bănișor frumoși cu plantele astea, zice el mie. Păi i-am zis, după muncă și răsplată. O, zice, într-adevăr așa-i. a fost un preț. Eu știu numai la mine cât venea Mona și încercam, și încercam tot felul de altoiri și Mureau, iar încercam, iară mureau, monată vedea, spuneam, poate o să crească în felul ăsta. Și încercam, iară mureau. A fost un preț care trebuie să plătesc până dau de ce merge. Îi spuneam că știu la unele plante, cum să nu le altoiesc? Știu toate metodele, cum nu. că pătatele am făcut. și e un preț. și e un preț. Lucrarea cu tinerii nu s-o zidit și ce vedeți voi acum și tot ce îi acum. Nu s-o zidit că... Eu meram și doveam mingea în fața blocului și mâncam semințe. N-am avut prietenă în perioada asta și cine venea la birou mă găsea. Știți unde eram eu? La ora șapte eram la birou. Seara, nu dimineața. Eram la birou. Venea Alisa când lucra aici, dar nu mai mergi acasă. Mai trebuie să termin ceva. Voi, lucrarea cu tinerii, nu s-au născut că cineva a suflat. Nu a fost ușor uneori. Zile întregi să stai și să lucrezi la strategii și la planuri. Ca să intri în țara promisă nu va fi ușor. Nimeni nu a zis că va fi ușor, dar doar pentru că e dificil. Nu vreți să intri în țara ta promisă? Va fi un preț. Știți cine vor intra în țara promisă? Cine negata să plătească prețul. E un preț. Au fost tineri în biserică care le spunea Vreau să fie lider tu le spuneam, Dacă tu vrei să te ridici și să fii un lider Va trebui să înveți, va trebui să studiezi Chiar dacă n-ai făcut nu știu ce facultăți V-au aminte de Mark? Mark e un drop-out El nici măcar nu a terminat liceul Nici măcar nu o terminat liceul Și sunt unii care se plâng că a terminat profesionala Și ce? Marc nu a terminat nici liceul Și a venit și ne-a spus Dar poate să predea la orice universitate din America dacă vreți de ce? Pentru că au citit cărți, au învățat. Nu l-a putut nimic opri în a intra în țara promisă. Ce faptul că n-ai terminat școală, gata? Ești ratat. Învață, studiază, internetul. Vă arătam tinerilor că poți intra pe orice orice universitate și asculti orice cursurile actuale pe internet. Totul e gratis. La un click. Și în loc să stai pe MES și pe Facebook toată ziua, învește, ceva, intri pe facultăți și vezi orele. Și tu o chema Dumnezeu și pregătește-te învață. Îmi place de băieții ăștia care se uită la cum câte Hillsong. Și Hillsong are tot felul de tu tutoriale, cum să faci, cum. Îmi place pentru că vă educați. Și ce dacă e tăinat profesional? Asta te limitează pe tine? N-ar trebui să te limiteze. Zuckerberg of pe cașa de la facultate, A tăinat cu facultatea. Al doilea motiv de ce tinerii nu intră în țară lor promisă Pe lângă că faptul că e un proces dificil, al doilea motiv este unei tineri devin satisfăcuți cu starea în care sunt. Bine e și aici. E bine și aici. Când erau cât pe aici poporul Israel să intre în țară lor promisă, au venit două seminții la Moise. gat și Ruben. Și jumătate în semiția lui Manasă. și ce lui Moise? Moise, terenul ăsta care e aici, dincoace de Iordan, știu că țara noastră promisei i dincolo, știm, am auzit, am înțeles, dar dincoace de Iordan e place, eu ok aici, ce să mai merg cu toată familia noastră, să luptăm acolo, să ne chinuim, dă-ne terenul ăsta, e ok și aici. Moise, ziceți, vreți că oricum l-au cucerit, în drum ei tot cucereau, îl vreți pe ăsta, îl vrem pe ăsta, lă nu mai vrem, dă-le lor restul. Partea noastră în partele la ăștia Noi vrem aici. E ok aici. Și tineri de ăștia în generația noastră care se mulțumesc. Se mulțumesc cu care, locul care e. O dat la facultate. O intrat la lucrări agricole, să zicem. Și o dat și la pian. Și o intrat la lucrări agricole. Apoi, beneficiașa agricultor noi i bai. Ca și tata, e bun, agricultor. În loc să dea, să nu se mulțumescă. Spuneau, anul viitor dau din nou la pian, mă pregătesc, devin mai bun. Sunt mulțumit. E ok. Dacă ai, a, așa o fi, fi vreo doamnă Nu te gândești că poate n-ai fost de pregătit. Asta nu se pune problema, nu. Ai picat, doar. Și mulți se mulțumesc. După aia, în relații, Vine vine un băiat, prea un băiat care ți-a ușit un tranafir, gata ești, e bun și ăsta. E persoana potrevită, ta bună a fi el. Lucrează și el acela Selina, bagă și el acolo niște ăsta lopeți, bună e. are servici e bun, e bun. Vin la biserică duminica, e, e foarte mulțumită, e bine. Ce multe persoane sunt au mulțumit cu persoane din concede de Ordan, e ok. A fi bine. Și noi i ți-a aratat promisă. noi i ți-a aratat promisă. Și vă spun cine s-a mulțumit, așa continuă și viața. Pentru că te-a mulțumit. Cu tine, cu acestea. Bună, fișa asta. A, păi. Așa îi. Viața asta, cum îți dă, așa îi iei. mi place să avem o generație tine care nu se vor mulțumi dincoace de Iordan. Ce șapte seminții, seminția lui Iosif și al lui Iuda și-or primit, uh, și -or primit terenul, ori cucerit terenul lor și ăștia alte șapte seminții și-or mulțumi să meargă la ei, la masă. Apoi vin și chiriași. Nu ne dați, dați grajdul. Ne facem un apartament aici în grajd la voi. Pătim chirie. S-au mulțumit și chiriași. Nu trebuie să fie proprietari. Te mulțumești cu starea în care ești. Îți de vilenești. Bă, de ce nu mergi și lucre a doua slujbă? Da, de ce? Bine și așa. De nu vezi că urmă a Parize îl mânce în fiecare zi. O, nu-i pai, că nu mă satur de el. Te mulțumești, te complaci cu starea în care ești, nu vrei mai mult. Îmi place de ăștia, nu știu ce bancă, fost chiriaș. Îi pune o dorință în om să, să devine și el proprietar, fostchiriaș.ro, îmi place de ăștia. O cumpărat domeniu, fostchiriaș. Gata cu chiria. Proprietar. O dai banii la altul. Tu să fii proprietar. Și-a treilea motiv de ce tinerii, unii îi numesc leneși, pentru că nu intră în țară lor promisă. Primul? Era fost primul. Deci, primul. E dificil. Prea greu. Trebuie să învăț atâta. Trebuie să citești cărți. le de cărți. Începem acum tineri implicați, din nou. Tineri implicați. E greu. Trebuie să vină. Trebuie să studie. Lasă. Bine e fișacul la grupă, e destul. Începe tineri implicați din nou. Deci primul a fost dificil, a doilea, se mulțumesc. Satisfăcuți cu starea în care -s. Și a treilea, notați a treilea. A treilea sunt tinerii care au mentalitatea, se mulțumesc cu mentalitatea într-o zi. Într-o zi. Dumnezeu, mentalitatea într-o zi, Dumnezeu le-a vorbit ce planuri are cu viața lor, Dumnezeu le-a zis ce vrea și ei stau liniștiți, bine, mersi, îi vezi la ștrand, îi vezi pe plajă și ce cu viziunea care Dumnezeu are cu tine? Ah, într-o zi va fi. Îi vezi că să așa de relaxați, îi vezi că au timp de, dom'le, de tot, numai de planul lui Dumnezeu pentru vrea, nu, nu investesc nimic, îndi ce? Pentru că într-o zi într Știți care e problema cu cuvântul ăsta, mâine? E o problemă cu el, că mâine tot timpul vine, dar nu mai ajunge. Mâine. Nu, nu vă gândiți de multe ori când îi spuneți mamei voastre, mâine fac patul, mâine fac camera, și știi că o să doreze un pic, că mâine nu vine, dar nu mai ajunge, că când ajunge, devine astăzi. într zi. Și am mulți, am mulți tineri, mulți, câțiva mulți, care atunci când vorbesc cu ei despre planul lui Dumnezeu pentru viața lor, au această atitudine. Domnul e într-o zi se va întâmpla. Dacă tu nu faci, tu nu lupti. Dumnezeu ți-o dat țara, e a ta, trebuie să o cucerești. Dacă tu nu faci nimica, niciodată, trebuie să te trezesc. Mentalitatea într-o zi, vă o să spun lucrul, dacă ai mentalitatea asta, niciodată nu o să, Pardon, nu o să intri în țara asta promisă. Că într-o zi nu mai vine. Nu mai vine. Într-o zi. Ei acum nu ascultă de lider, nu se pregătesc, nu citesc Biblia, nu fac nimica, nu se, dacă e muzică, nu cântă la muzică. Deci nu se pregătesc nimica, dar într-o zi se va întâmpla. Credința nu spune într-o zi, credința spune acum. Eu știi când vreau țara, mi-a promis, eu vreau acum, nu vreau când o să fiu la 70 de ani. mai tinerilor, am ajuns pe stadion, slavă Domnul, la 70 de ani, dă-l încolo, vreau acum să merg pe stadion. Amin? Credința spune acum O, vrea să predic cuvântul Dumnezeu De ce peste, într-o zi, de ce nu acum? De ce nu acum? Păi imaginează-ți, imaginați-vă voi Noi nu știm de posibilitate, de capacitate ta de a predica Nu știu, de exemplu, că Adelina, să zicem, are darul predicării Evangheliei Noi nu știm N-am auzit niciodată Dar ea începe la școala și predică Evanghelia În pauză Ea începe și vorbește prietenilor și prietene aduc pe alte prietene. În loc să meargă să mănânce un, un, un, un, un, un sandwich cu parizel și cu ăsta castraveți, zic hai mă să meargă să o pe Adelina. Și în curtea școlii se strângă acolo vreo 50-100 de fete și Adelina le spune despre cuvântul lui Dumnezeu. Cine ai dat să predice? Eu? Nu. I-au început chemarea lui Dumnezeu. Păi eu oricum o să aud, mă sună directorul, bă, o fată aici care predică de numai-numai. Și eu m-am întors, mă director, directorul, știi? Păi fiți siguri că o persoană de genul ăsta, când auzim cum predică și cum Dumnezeu lucrează, o să o lăsăm și în biserică să predice. Pentru că s o dovedit, vrednică, acolo. și că nimic nu te oprește pe tine să în planul lui Dumnezeu, absolut nimic. Pentru că unde vei începe, dacă ești credincios în lucrurile mici, Vei fi credincioși și peste lucrurile mari. Dani nu dintr-o dată o deveni lideri peste licieni. O primită patru băieți. Erau patru... Beșinoși, nu știu dacă erau beșinoși, da. Erau patru băieți... Erau beșinoși, zice Dani. Erau patru băieți care... Ce poate face Dani cu patru băieți? Și în câțiva ani i dus grupa la 50. Și s-o multiplica de trei ori și are asistență sub el. A fost credincioși în lucrurile mici. A fost cărănicios în lucră Trei lucruri care țin pe tineri și oamenii îi numesc pe tineri leneși, dar în spatele neviei sunt trei atitudini. Prima că e dificil. Prea dificil. A doua e ok și aici. E ok și aici. Ai ajuns să cânți în trupă și ești, aici ești corist? Dumnezeu te cheamă să fi lider de închinare și Eu ok și aici. Nu! Țara ta promisă e lider de închinare, să ne conduci pe toți. Tu nu te poți mulțumi aici, tu trebuie să-ți dezvolți vocea, tu trebuie să crezi, să te viști timp pentru, Da e dificil, știu! Dar țara ta promisă poate nu e aici. Eu nu zic. A doua lucru e că ești mulțumit, unde ești? A treilea, într-o zi. Nu într-o zi, credința spune acum Acum intru în țara mea promisă Acum încep să fac ce Dumnezeu m-a chemat Amin? Închideți ochii și hai să ne rugăm